Parlamentärens påstående att hela armén var besegrad kunde mycket väl vara en list för att få dem att ge upp. Det fanns dock de som menade att det faktum att allt fler ryska förband samlats runt Skansen var ett tecken på att allt inte stod rätt till. Ryssarna hade nämligen fått förstärkningar norrifrån, trupper som sänds direkt från det befästa lägret en dryg halvmil bort. Oavsett hur det var med den saken var situationen nu desperat Man saknade mat, man saknade vatten Det sistnämnda speciellt allvarligt i den kvävande hetan. Många var sårade och tarvade ombordnad för att inte dö Chansen att stå emot en av artilleri understöd stormning var liten Många knäktar hade inga vapen Och dessutom fanns det mycket lite ammunition kvar Ros manar hade varit i strid sedan soluppgången för nästan fem timmar sedan så det var inte underligt att bussarna alle hade förskjutit sig. Möjligheten till undsättning inom den närmaste tiden bedömdes som nästan obefintlig. Officerarna röstade för att ge upp. Ros beslöt sig för att också höra efter vad soldaterna hade att säga. En rätt underlig åtgärd då man aldrig någonsin annars brydde sig om vad knäktarna tyckte. Parenthes. Med all sannolikhet var också denna åtgärd ett försök att ytterligare sprida ansvaret för ett kommande beslut. Ros och officerarna ville ha en chans att skylla på manskapet. Slut Redan under den blodiga flykten genom Jokawiecki skogens grönska hade många av soldaterna krävt att man skulle ge upp när de nu rådfrågades var också de inställda på att underkasta sig. Speciellt då de, liksom befälet, bedömde att kapitulationsvillkoren var rätt goda. Ros beslöt att ge upp. När den ryska underhandlaren nästa gång tog sig fram till Skansen, delgav Ros honom detta beslut. Svensken ville dock först ha kapitulationsvillkoren skriftligen och undertecknade av ränsel. Ryssen kom tillbaka och hälsade från Ränsel som betygade att han varken hade papper eller bläck till handa men sa att Ros skulle lita på hans riddeliga ord. Allt skulle bli så heligt hållet som om det var skrivet på hundra ark papper. Ros fick nöja sig med detta men tillade att han hade ännu ett nytt villkor för att ge sig. De sårade måste få vård, föras inomhus och förplägas. Dessutom krävde han att han och hans officerare skulle få behålla sina värjor. Att få behålla värjorna vid en dagtingan var en viktig del av ritualerna vid dessa tillfällen. För att om kapitulerandes heder och ära inte skulle såras i onödan var det i allmänhet viktigt att kapitulationen gick snyggt till och följde vissa oskrivna regler. Dessa tillställningar kunde ofta få ett fint och ceremoniellt utförande med klingande musik och fladdrande fanor, hedersvakter i vakt och ekande saluter. Ett standardförfarande då fästningar gavs upp var att besättningen marscherade ut med fanor, musik, kulor i munnen och brinnande luntor. Trotsiga tecken på att man inte ansåg sig vara fullt ut besegrad. Krigaräran var orörd. Att få behålla vapnen, åtminstone befälets värjor, var en annan detalj som var betydelsefull. Just den punkten visar på en del arkaiska drag i dessa krigares föreställningsvärd. Likheten med den riderliga gesten att återge en besegrad men tapper motståndare hans vapen är slående. En rest från torneringarnas och det tunga adelsrytteriets medeltid. Parlamentären red tillbaka till de sina. Ränsel var en ordentlig och korrekt yrkeskrigare och lät hälsa att han gick med på att vårda och förpläga de sårade svenskarna. Vad värjorna anbelangade var det lite knepigare. Att bevilja något sådant kunde bara saren själv göra. Han hade dock ett kompromissförslag. Ränsel skulle låta sin adjutant samla ihop officerarnas värjor för att sedan så snart man kom upp till lägret personligen försöka utverka detta hos Peter Alexeyevich. Ros gick med på detta. Skansen blev öppnad. Ut förbi palisaden och över den lilla valgraven staplade 400 män. En blodig skugga av de ursprungliga sex bataljonerna. Av de 2600 man som för fem timmar sedan stått inför skansarna hade 85 procent, nära nio av tio stupat, massakrerats eller tagits till fånga. Ett hemskt bokslut.